Харе, по-дитячому захоплено вигукнула тауні, аж Борис обернувся. «А вже ж, хай є!» – сказав. «Тут ще вони, виходять, залишилися!» Зайцник у лісі. «Це добре знак, подумала рапунтауні. А ще через кілометрів-півтора вони побачили колючого лодубка, який по волечки чалапав через дорогу. Довелось Борису різко загальмувати. Їжак заплескала до дологі Можна я вийду, звичайно. Таумі вийшли і схилилась над колючим створінням, котре вмить перетворилось на справжній клубок зголок. Непідробним захопленням світилися знамениті очі славіниці Таумі. Вона навіть підняла руками в рукавичках їжачка і подумала це був би класний знімок. Таумі Рембел з їжаком на долоні. Де ви, папараці? Треба було взяти, як вона могла не здогадатись взяти з собою фотоапарат. фотоапарата. Тім, вона фотографувала тільки колись. У юності давно вже фотографували та режували її світлини в різних ракурсах і блузах, в різних місцях і країнах, на подіумі й поза ним, у містах і на морських узбережжях, в замках і біля підніжа різноманітних пам'ятників, у розкішних сукнях і костюмах, напівроздягнену, а то й зовсім голу, на її тіло, усмішку, погляди, жести полювали сотні тисячі фотокамер. І ось вона просто стоїть з їжаком в руках, просто стоїть серед чужого лісу, поряд з водінням таксі, з доволі інтелігентним обличчям, а чи не взяти цього українського хетьхога з собою? І він би бігав по якомусь з її маєтків, скажімо, ухпереді, де живуть собаки, білки, мавпи, риби, навіть змії і крокодили. А їжака нема. І він би нагадував про цю далеку країну і цю десову зустріч. та можна було б подарувати його Маріонеллі. Вона сентиментальна, її управителька. Наче, почувши ці думки, їжак сердито пирхнув. «Та ти гніюєшся, хлопче», – сказала Таумі. «Не хочеш ліпшого життя? Чи, може, ти дівчинка? Ти любиш, як і я, свободу?» Вона опустила їжака на узбіччі дороги. Хотіла побачити, як він розклобучиться і подріботить. Та, мабуть, цей їжачисько вже зазнав людської чи звіриної підступності, бо розкриватися не хотів. «Їдемо», – зрештою посуміло сказала Таумі. Таку відсіли в машину, я жак трохи розкрився, аначе почув, а може й відчув, що небезпека минула, і побіг собі до кущів. Ось так, невідомо чому», – сказала Тауні. Через якісь хвилин двадцять вони побачили прагуру з цією лісовою, сказав з, з елементами асфальту, дороги, стовбець з пробитою на йому перекособоченою табличкою – кукурічки. «Кукурічки?» – спитала Тауні. «А вже, – Борис, то вам сюди?» «Станіться так», – сказала Тауні будь що буде, подумала вона. Далі я не поїду. Авантюра так авантюра. Чому б не кукур'їчки? Вона попросила Бориса довести її до адміністративного центру з цього села, якщо такий тут є. І насамперед дізнатись, що є тут хтось, хто б володів, якщо не досконало, то хоча б пристойно інгліш. Розділ 13. Тауні, Зіна Іван. Вчителька англійської мови, кукурінської і неповної середньої школи Зінаїда Антонівна того осіннього недвечір'я пережила справжній шок. Коли вона крізь вікно побачила, як біля їхнього директорського будинку, де їй милостиво виділяли кімнату, спинулися таксі, то здивувалась. А втім, до пана директора, її екс-коханого Жорика Жморика Семенича могли приїхати і гості з району, і якісь родичі чи, скажімо, Колега по випивці, шкільний зауш з райцентру Іраклій Валерійович. Але коли з машини вийшов молодий ставний чоловік і, відчинивши задні дверця та випустив на світ божий пасажирку, Зінаїда Антонівна не повірила своїм очам. У мене галюцинації. Чи біла гарячка? Здається, ж, вчора тільки три чарки кагору випила. І зранку було нормально. Уроки ж провела. Господи, Чото вже від нещасного Івана до мене вірус даунізму перекинувся. До їхнього будинку помилки не могло бути, прямувала власною персоною Таомі Рембель, світова супермодель, зірка зірок усіх подіумів. Шикарно одягнута, усміхнена й трошки здивована. Помилки не могло бути. Завдяки нещасливому Іванові останні майже півроку життя Зінаїди Антонівни також були наповнені, хоч і меншою мірою Таомі Рембель. Вона знала й те, що американська красоня-моделька кілька днів перебувала з візитом у Києві, де чи досудила черговий конкурс краси, чи була навіть головою журі. Ще позавчора, зустрівши Зінаїду Антонівну біля бару Руського, Іван лепетав її про своє велике несказанне щастя, бачив у телевізорі «Чорну пантеру». Це природно, хай і сенсаційно, та у у Києві. Чому б і ні? Чому їй і не головувати в журі? Наші олігархи міють добре платити сіляким свідовим зіркам, якщо їм ті потрібні. Але побачити там мірембл у кукурічках – це було занадто навіть для галюцинацій, не кажучи про білу гарячку після трьох чащинка гору. Правець ухопив і Георгія Семеновича, ледь він, вийшовши на стокіт, угледів перед собою шоколадну ниті. Він був уже задрімав під акупанемент борчання Софії Петрівні. І чого вчора Бодилля не дозрівав, і чого її в суперечці з тою вирвою Анастасією Калениківною не підтримав, і чого після уроків, знає, вона знає, з фізкультурником у кабінеті зачинявся. Знову у неділю той привіз від матері так званої наливочки. І от дріматусом його перебиває стукіт. Він уже йшов міською вулицею, молодий і вродливий, звісно, без теперішнього черепця, і довкола так п'янко-пахла черемха, запах зникає, і вулиця, і його б'ють по голові, в яку виривається голос Софії Петрівни десь з другої кімнати. Чуєш, стукає, хтось прийшов, та відчиниш нарешті, гляда цього. Георгій Семенович позіхає, іде відчиняти, дорогою позіхає ще, думає про те, що вони даремно не допили другу пляшечку. Та сливовиця, настояна на травах, яку привіз фіскультурник Роман Сидорович. Була смачна, смачнюща, який тільки запах, цілий луг у роті, а тут якесь дідько когось приніс. Охо хунечки. Георгій Семенович доходить до порога, відчиняє двері. І сон триває, стає маривом. А як же інакше? Перед ним виростає вродлива, але чорна жінка. Пані невідомо з якої казки чи таке сну. Протерійський сну збільшується. До нього щось скаже чоловік поряд з чорною, ніж вище коричнево-шоколадною гостею. І Георгій Семенович, кукуріцький директор, остаточно розуміє, що він все ж не спить, тому вітається.